Jabur 22 dari ayat 1 sampai 31 Untuk pemimpin musik, menurut lagu Rusa Subuh, Mas Murdaud Ya Allah, Ya Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Mengapa engkau terlalu jauh untuk menolongku dan untuk mendengar kata-kata rintihanku? Ya Allah, Tuhanku, Aku meratap sepanjang siang, tetapi engkau tidak mendengar, dan semalaman aku tidak berhenti merayu. Tetapi engkau suci, bertakhta di atas puji-pujian umat Israel. Nenek moyang kami percaya kepadaMu, mereka percaya dan engkau menyelamatkan mereka. Mereka merayu kepadamu, lalu mereka diselamatkan. Mereka percaya kepadaMu dan tidak kecewa. Tetapi aku makhluk. Melata bukan manusia, dikeji dan dihina orang. Semua yang melihatku, mentertawakanku, mereka mencaciku, menggeleng kepala sambil berkata, Dia percaya kepada Tuhan, biar Tuhan selamatkan dia, biar Tuhan lepaskan dia, Kerana Tuhan berkenan kepadanya, tetapi engkaulah yang mengeluarkan aku dari rahim. Engkau membuat aku percaya ketika masih disusui ibuku. Aku diserahkan kepadamu sejak lahir, semenjak di rahim ibuku lagi engkaulah Allah Tuhanku. Janganlah jauh daripadaku kerana kesusahan dekat denganku dan tiada siapa yang menolong. Banyak lembu jantan mengelilingiku, lembu jantan basan yang kuat telah mengepungku. Mereka merenungku dengan mulut ternganga seperti singa yang mengaum ganas. Aku dicurah keluar seperti air dan semua tulangku terseliuh daripada sendinya. Hatiku seperti lilin dan telah cair dalam diriku. Kekuatanku telah kering kontang dan lidahku melekat ke langit-langitku. Engkau telah membawaku ke debu maut. Anjing-anjing telah mengelilingiku. Gerombolan orang durjana mengepungku. Mereka telah menebusi tangan dan kakiku. Aku dapat membilang semua tulangku. Mereka membelalak merenungku. Mereka membagiku pakaianku antara mereka dan untuk itu mereka membuang undi. Tetapi engkau, ya Tuhan, Janganlah jauh daripadaku, ya Tuhan kekuatanku, segeralah datang menolongku. Selamatkan aku daripada pedang dan nyawaku yang satu-satunya daripada cengkaman. Selamatkan aku daripada mulut singa dan daripada tanduk lembu liar. Aku akan mengistiharkan namamu kepada saudara-saudaraku. Di tengah-tengah perhimpunan aku akan memujimu. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Semua kamu curiat Yakub muliakan Tuhan. Dan takutilah dia semua kamu anak cucu Israel. Kerana dia tidak menghina atau menjijikkan derita orang yang menderita. Dan dia tidak menyembunyikan wajahnya daripada dia. Apabila dia berseru kepadanya, dia mendengar. Puji pujian aku untukmu kelak di perhimpunan besar aku akan menunaikan sumpahku di hadapan mereka yang takut akan dia orang miskin akan makan sehingga puas mereka yang mencari Tuhan akan memujinya semoga hatimu hidup selama-lamanya setiap pelosok dunia akan ingat dan berpaling kepada Tuhan dan semua suku bangsa akan menyembahmu kerana kerajaan milik Tuhan dan Dia memerintah segala bangsa semua orang yang makmur di bumi akan berjamuh dan menyembah Tuhan semua yang turun ke debu akan tunduk kepada-Nya termasuk yang tidak dapat memelihara nyawa sendiri orang kemudian akan melayaninya perihal Tuhan akan disampaikan kepada keturunan akan datang mereka akan datang mengistiharkan kebenarannya kepada bangsa yang akan lahir bahawa dia telah melakukan ini.